Despre grabă. Grabă-i apare lui Zaharia Slichter ca una dintre modalitățile cele mai pernicioase ale păcatului. Omul grăbit, intelectualizând lumea, usucă tot ce este viu în jurului, aduce cu el pustiirea și moartea. Orice grabă este, simplificând la maximum, dorința de a ajunge cât mai repede la ceva. Ea este, cu alte cuvinte, o formă paroxistică a conștiinței timpului, dar totodată o revoltă împotriva timpului, căci, în termeni ideali, orice grabă e infinită și, ca atare tinde să abolească timpul. În aceste condiții se desfășoară dialogul omului grăbit cu scopul pe care vrea să-l atingă, scop care apare, pe de o parte, datorită acțiunii resentimentului preventiv, ca mic și neglijabil, dar, pe de altă parte, datorită grabei însăși, investit cu o importanță capitală, ceea ce e în ambele cazuri fals. Această situație dă naștere unei dialectici a falsificării. În numele scopului, care se situează undeva în viitor și în abstract, omul grăbit suspendă prezentul, realul, concretul, lăsându-le pradă forței de absorpție a unui trecut vid care nu-i decât viitorul inversat, la fel de abstract. În esența ei, graba e un joc, în sens matematic, al abstracțiunilor, o algebră a irealului introdusă în existent, o punere a lumii în ecuații pur temporale. Pe plan uman, graba răstoarnă raportul firesc între drum și scop. A ajuns o banalitate să susții că experiența drumului spre un scop e mult mai prețioasă decât scopul însuși, care apare în definitiv ca un simplu prilej de a structura această experiență în reprezentări posterioare. Un scop atins, oricare ar fi el, n-are altă valoare decât aceea pe care îi dăruiește drumul parcurs până la el. Or, omul grăbit nu-și atinge niciodată scopurile, pentru că face abstracție, tocmai de căile care îl duc spre ele. Grăbitul străbate în eternitate un nesfârșit deșert. Sub privirea lui, totul se preface în nisip. Astfel că, în fuga lui nebună, lipsit de orice punct de reper, el stă, de fapt, pe loc. A fi grăbit, arată Zacharias Lichter, înseamnă a urâ lumea sau a nu știi să o iubești, ceea ce e totuna. Cine se grăbește, se grăbește să moară. Cine moare, aduce moartea în lume. Iată de ce graba e un mare păcat.